mtazamo ni mtazamo kama hmm. mtu ana kufikiria kwa hivyo mimi naamini talabu zetu kwa acha kwa Mwenyezi Mungu zinatoka kwa ndugu zake Benadetta zinatoka kwa ndugu zake mama yake na John zinatoka kwa ndugu yake Shukuru aliyekuwa a uh, songea ambaye tumekuna kumwangalia ile kijana anakunya maftataa zinatoka kwa mama yake na Fatna yule dada aliyefanyia operation aliyekuwa ambaye ana anabii saini hajakuwa hapo kwa tumbo lilikuwa mm -hmm. zinatoka kwa Jet ambao yuko India mm -hmm. hizo zinatosha kama mwingine anaona hatofani hivyo ni nadhani ni mtazamo wake na nadhani tumruhusu mm -hmm. au tuwaruhusu wawe na huo mtazamo wao sio huwezi kulazimisha lakini kinachoniskitisha pekee yake na ndio maana nahisi laba nisizungumuze ni mm -hmm. kwamba anayazungumza haya wambo ni bosi wangu wa mkoa mm. ni mtu mwenye mamlaka ambaye akikuweka muhuri wewe anauweka muhuri moja kwa moja yeye ndiye anatengeneza muhuri si ndio wakufanya rugi atembee nchini hapa au mjini Dar es Salaam akionekana ni muongo au akionekana ni mm. si ndio sasa kama mkuu wa mkoa anasema hivi si ndio diwani ya 7